ager Mugak izena eman diozu, zure lanari, espika iguzu zen dako? Gatorria ja, da urteak pasa zizelkatzen eta hitza bera bakarrik etorri da. Zienten lan, Landu izan ditudan gaiak, edo lemak, edo sailak ba, izen buruzon baitzen nahi patzeko, Mugarri, Mugalde, Irrekartet alkariki kotasun tabeste o hartu naiz ba guziek guztiak bazutela haman komunian elementu bat eta hori eta hori izan da mugak sentazio elkaritzan batez ere ba, artegintza frangotan bezala lantsen dira aurkakotasunak eh? argia itsala utza beta e, baina ere materien artekoa goxoa egura e, e, hoitza edo industrialago e, burdina. Beraz ahukako tasun horiek dute muga eko, e, ekarri, aldi berean asiera eta bukaera, eh? justuki eh, ez, da, ez da argi. Beraz hola etorri da mugak, eta girosak ondu dut eh, zer da niretzat eh, mugabat, jiste naiz, ba muga espazioa da enetzat. Espazio haumdia izanen du mugak erakusketa horrek lareko gelantz, lareko gela transformatua izanen da? Bai, eh, basor, boste bat metro karratutan izan godira euntamar bat obra izan lujian berean, izan uh, peanak edo presentatzeko kubo xurien gainean edo paretetan Ekaiak uh, jarritakoak. dut denetarik, ene mailako denetarik, zurak, mistan dena, eta zuretan uh, ekaidifentak, uh, uh, partikulaski haitza. E, baina nire uh, gaztaina, akazia edo pagoa, burdinkietan uh, alzairoak, alzairoa junta, edo erdoile gaitza, edo erdoile zina, edo aluminoa, edo kobrea, edo beste. Baina nire uh, argietan uh, alabastro zehar argia, edo transduzidoa, baina nire xurries uh, neduna, kolore estatua edo ez, beaz, uh, eta papera, eh, behaz materia... Ez berdinak, bakoitza bere, bere mesuarekin, bere noxtasunarekin, bat datorena, pasara zin nahi izan dudan mesuarekin edo... Hor bat bat dugu behin zinean, kubikoa hangenezakena, irukubo bat abetsteri lotuak deskribatzen bat genuen zu e, ze materiarekin egina eta ze, ze mesu horren geberan. Hala, gazkita nik ustean den obra da, elkar, elkar bagneraketa. Elkar bagneraketa da ez da bata bestearen bagnean sartzen, da biek elkak bagneratzen dute. Aluminioz eginak dira, elkak bagnerak eta hori argipean egitea e, jenden ahemanak elkak bagneratzen diren gixarat, e, horat, horat sematen dut, izkutua den izkuntza bat edo izkerabat, e, formaren eta zizelketaren bidez erabiltzen dutana, Jennde eraingan uh, heltzeko bitze zegan da hoi da. Zurekin batera eta artista ezberdinak komitatu uh, dituzu? Bai um, bo, erakusketa bera erakustea nahi izatea da partekatzea nahi dela bisitekin, baina ere uh, eskolekin eta ere partekatzea bertzea artistekin zentan badira enurbilpenak e perceptzioak Hene sentipenak errenen dut uh, justuki untxa kurutzatzen direnak eta kurutzatu nahi dituenak beste artistekin. Izan kantari, baina izan uh, olerkari, uh, idazle. Eh, Beraz hor, uh, atsegin handiz, uh, etorriko dira, etorriko die, senpereat, uh, uh, Ruper Ordorika estren aldirako. Eh, gero, konzertu, uh, konzertu bat izango da ere, uh, itxiera gisa kalakan taldea azken azken egunean eta, eta bide lagun erakusketantzea go testo hainitz, Austinstin Zaoraren e, testo testo eder bat, Maji Zubeldiaren beste iruspalau teksto suragari, baina ere txominegi adibidez. Izango dirare beste testu batzu, eskatunizkionak uh, kusiari, didiageri, uh, inteesatzen zait, formari, argia eta beste ekartzea argazkiaren bitartez, ere, baina nitzak, eta, eta kantua, eta polsia, eta zizelkatzea da hori egitea, eta eta egiten bali maduzu bide lagunekin ba... Pachtekatze hori hori bidekatzen da. Mugak, zizelketa erakusketa, txitsua gerberazuri buhiaren, amaketzi goiti izanen dena senperen. Senpereko ikasleak aukera izanen dute, hori ba, ezagutzeko, hori hori ogen, ere zurekin. Bai, hartetik eranen dut, noronairi irekiak izango diren, bisita komentatuak izanen direla, larun batero, eh? bostetan... Euskaraz eta saietan frantzesez. Baina ere haste oso batez, ba, eunka, eunka aur eta gazte torriko dira, e, irua dintartez berdin, ama bost saio izanen dira, nun horren bat eta erdiz, nun baitan, Ba, aurrekin izango den topaketa eta egiteko unibat, bisita egiteko manera dinamikoan edo animatoan aukera ere izanen dute, eta tailek baten egiteko. Eh? Bostun bat aurrekin egiteko gira hor, lankidez zen kiribil kompainiarekin. Azken hitz gisa txitsua ger, begira, ba, egun obra ikusteko parada izanen dute, lagreko gela argunt transformatoa izanen da, bost egun metro karatuko, gune batuko batuko baituzu, Hiruaztez, berrogoitamak obra berri presant haunitzu da hori? Bai, bai, bai, batek daki eh, obra baten egiteak zenbaten denbora galdetzen duen. Baina nor, eh, ene ebilbidean, badira, badira obra saail batzu jadanik, eh, kasik, hamar, hama bi urte lantzen asiak nituenak. Eta bon, garaia etorri da, beste berriago txu edo berriago koekin uh, ustartzeko. Eta eta aurkeztu nahi nion ere besenperen partekatzea ere lehenik uh, auzoekin da eta eta egitarekin. badu badu bere zenzua ere, ititzaint zidetikpaten uh, diren uh, frangok uh, maistururu bezala hartzen daude eta eta gazzoinekin nunbatan zizelkar ize na izate garaikidetik uh, jo uh, nun baitan eta batez ere zura lantzen delarik ba, maisiztururu eginntzatik hurbil izaten da. be... Arte gara ikiderat uh, ekarri maizturu gintzatik uh, sartuta, uh, azken finean ez da, da atetsaga eta eta, eta eta paradai zein da, hori, erritarekin ere horren or partikatzia. Esker milagure galdera erantzunek. Esker zoi eta laste